Вчіться Василю радіти життю що миті, краплі, роси, квітці, сонцю, дощу, вітру Василь пригадав навіть інтонацію, з якою було вимовлено ті слова: Вчіться радіти особливо зранку, захистіть себе радістю і світлим настроєм. Тоді невидимий ворог. Не торкнеться вашої душі. Толочили досвідок. Василь слухався у спів півні, солов'їв, горлець, вдивлявся у розквітлі сади, росун на спориші і насправді відчував невимовну радість. На церковному подвір'ї вона неначе виросла, заходив до храму і, мов би, бачив очі прадіда Сави. Ці стіни зводив він, і висвячував їх теж він, і село тримав у побожності теж Сава Святненко. Василь щиро молився, дякував Богові за цей день, за право бути на рідній землі, бачити батьків, за те, що він пережив хвилюючу і болісну мить зустрічі з Марією, на нього дивилися, хто здивовано, а хто й насмішкувато. Щирих віруючих майже не залишилось у цьому колись такому духовному селі, заснованому ще його далеким предком, княжичем, святомислом. Вийшли із церкви після освячення пасок і попрямували на цвинтар. Постояли коло могили баби-одарки, коло рідні Ганни Дем'янівни, Поклали на горбики, крашанки, цукерки. А від могил батька, матері, діда, баби, прабаби і сліду немає. Немає де й вклонитися. Усе поглинула червона чума. Павло Макарович зітхнув і витер очі. Від могил повернули на шлях. Біля дворища Данила Ляшка Павло Максимович заповільнив крок і сказав до сина. «Оце у цьому курнику, у цьому смітнику доживає свої дні, якщо так можна сказати, один з тих катів, що розкуркулював нас, знищив нашу родину. Хочеш подивитися на розплату, сина? Дай, Ганна, щось цьому вовкулаці. Ганна Дем'янівна поклала в целофану у торбинку крашанки, пиріжки, шмат домашньої ковбаси. «Пішли, сину. Побачиш кінець дороги одного із творців комунраю, голодомору і репресій. Вони зайшли у справжнє царство хаосу. На подвір'ї лежали купи хмизу, пожухлої соломи, Валялися старі ржаві відра, шматки клейонки, побиті банки, миски. «Оце символічна картина їхнього естетичного смаку і господаровитості», похитав головою Василь. На цьому рівні і Україну затримали, а могла б далеко втекти. Пройшли за харашченими сінцями і перетнули поріг кімнати. Чорна кіптява на стелі, стінах лахміття фіранок, запелюжених рушників, на яких годі було розледіти малюнок, неначе доповнювали картину страшного згасання. Василь наткнувся поглядом на пожовтілі, вкриті павутинням і кіптявою портрети Леніна і Сталіна і гірко усміхнувся. На залізному ржавому ліжку серед лахміття лежав зарослий чоловік. Борода прикривала груди, З-під чорних кошлатих брів виглядали невеличкі, глибоко запалі очі. Нігті на скотсорблених пальцях нагадували пазорі хижого звіра. Василь аж зіщолився, глянувши на живу людську плоть, у якій було стільки відразливого і трагічного. «Хто там?» – зринув голос. «Це я, Павло Святненко. Зайшов із сином занести вам свяченого. Сьогодні Великдень». Очі старого зблиснули, а з грудей вирвалося щось схоже на глухе ревище звіра що весь вік полював, заманював пастку, розривав жертву, а нині сам потрапив у неї і сидить, чекаючи смерті. У темну запелюжену шибку світило сонце, нагадувало про радість Божого дня, в якому не знайшлося місця цьому великому нерозкаяному грішникові над яким уже йшов суд на землі. «Я три дні нічого не їв. Чогось Василина не приходить», сказав Змесевин. «Зведи мене». Павло Максимович витягнув його з лахміття, опер на бильце і підставив під спину подушку. На них глянули чорні, переповнені нелюдською мукою очі. Темні руки з куцими обрубками пальців були земляного кольору. Оце щось зробилося одосені. То ноги отказали, а це вже й руки не володіють. смикнув правицю, але вона лежала на грудях, як зранене крило птаха. Павло Максимович почистив крашенку і підніс до рота старого. Той жадібно ковтав, нежуючи. Вам треба в лікарню. Ви ж не можете самі в туалет піти. А я під себе ходю. Павло Максимович поклав його, і вони обережно ступаючи на прогнилі половиці, оминаючи купи лушпиня. І ржаві відра у сінях залишили це пристанище смороду і хаосу. Павло Максимович жадьбно кутнув повітря, подивився на завалену повіччину хатину, що нагадувала немічну невидющу людину. Навіть сад всихав і теж нагадував якийсь сумний символ на тлі весняних цвітінь. «Господь цьому грішникові і дерева в квіту не дав», – сказав Святенко-старший і рушив до хвіртки. «Чого так довго?» – запитала Ганна Дем'янівна. «Я його погодував, бо він сам не може», – відказав Павло Максимович і зітхнув. «Одведи і заступи от такої розплати». А чого ж внук високоповажний не потурбується про діда? Чи він віднині служить лише народові? гірко усміхнувся Василь. Яке коріння, таке й насіння? Хіба вони знають, що таке милосердя? Більшовицьке поторочче, глухо мовив Павло Максимович. Повернули до ставу. Василь подивився на пустку і знову відчув гострий біль у серці. Ляшок знав, куди влучати і як завдати йому болю. Скільки він снив цією дібровою, скільки відходив тут подумки, лежачи на нарах, скільки відтолочив трав і відпив води із рідної криниці. А поруч Невідступно з ним ходила Марія. Його єдина величезна любов, яку викрали в нього, поневолили, щоб допекти йому. Її душа усі ці роки блукала коло нього. Він відчував це, що миті, снилася майже щоночі. Те, що стояло між ними, було безкрає, як море. З нього за довгі роки не згубилася жодна крапля, лише погустішали його таємничі глибини і чіткіше окреслилися береги. І це відчували вони обоє. Повертався до Києва Василь наступного дня. Петро ляшок проїхав Чорною Вогою коло автовокзалу. Побачив довгу худу Василеву постать і злорадно засміявся. Машина розвернулася і подалася до райкому партії. Там уже стояли автобуси, що вирушали на прополку буряків. Таке розпорядження віддав він Ляшок, перший секретар райкому партії. Владним криком обірвав сумніви актив. Для нас такого свята, як Великдень, не існує. Ми повинні ці забобони вирвати із свідомості людей. Складіть списки тих, хто не поїде. Я особисто з ними розберусь. Вдоволено провів автобуси, в яких сиділи люди з сумками та сапами. Затримав погляд на гранітній постаті вождя з піднятою рукою і сказав до водія. «Поганяй!» Машина круто розвернулася і помчала центральною вулицею містечка, а далі вирвалася на трасу і повернула на в'їжджену польову дорогу, що вростала в густий мішаний ліс. Минули ошатний ресторан і повернули на вузьку просіку. Ліс зустрів його пахощами і веселими пташиними голосами. Машина петляла поміж дерева усе далі і далі, нарешті добралися до заповідника. На невеличкій галявині у затінку ялиць стояла дерев'яна колиба. З неї вийшов чолов'яга, сторож цього невеличкого лісового раю, куди не ступає випадкова людська нога і не сягає око. Мають дозвіл лише пташки, козолі, зайці та всяка звірина, занесена до червоної книги. Чоловік вклонився і сказав запобігливо, «Де накривати? вгорі чи внизу?» Ляшок окинув поглядом кімнату, убиту деревом і шкірою, зиркнув на стіл з наїдками та напоями, показав пальцем в підлогу і засміявся, ти не вгадав. Несіть туди. Миттєво з'явилася немолода жінка і стала спішно зносити тарілки в таємничу кімнату. Ляшок опускався дерев'яними східцями, застеленими килимовою доріжкою, точнісінько такою, як і в його кабінеті. Усе нижче і нижче. Нарешті вони скінчилися, і він опинився в невеличкій кімнаті, затишній, екзотичній. Як і та на горі, вона була оббита деревом і шкірою, горів єдиний ліхтар, і від нього розливалося м'яке інтимне світло. Воно вихоплювало розкішний стіл, диван, розкладений і застелений білим простирадлом за важкої штори, що відділяла кімнатку від ще однієї таємничішої, вийшла зовсім юна мавка. Вона влетіла чи то з галявини, чи то вийшла з дупла дерева, бо була задягнена саме так, як і належало лісовій істоті. Крихітне бікіні і символічний бюстгалтер. Вона рушила до поважного гостя, Тимчасового власника цього таємничого лісового пристанища і обвела руки навколо шиї. Давай спочатку вип'ємо і закусимо. У нас таке правило. Він реготнув і взяв у руки пляшку. Тобі що? Бо я лічно уважаю водочку. Шампану, в неї крутиться голова. Сказала Мавка і накинула халат, який звідки лязь взявся у її руках. «А от халата не надо», – замахав руками ляшок. «І оте поскидай». Мавка слухняно відкинула одяг і стала схожа на русалку, що вийшла вночі з води.